були гарними для нас і розумними, росли послушними, працьовитими і богобійними. Разом з клопотами і труднощами, які приходили в хату з народженням дітей, ми мали і справжні радощі життя, спостерігаючи, як з малих карапузів вибивалися гарні хлопчики і одна між тіма братами дівчинка Аня. Вони смішили нас своїми кумедними витівками і словами. Від того було весело, і атмосфера хати наповнювалася щастям. Кожне з наших дітей відділялося в чомусь своєму особистому, що в кінцевому результаті, в теперішній час, коли вже всі дорослі, склалося в гарну родину наших дітей і внуків, що нас, батьків, приємно радує». Простіть нам, діти. В перехідному віці, коли підростали наші діти, де з ким з наших дітей ми мали проблеми. Але те буває і у всіх людей. Неспроста в народі склалася поговірка, перехідні роки – це важкі роки. Так було і в нас з деким. Та те все вже немає потреби пригадувати. З роками людині прибавляється розуму і все стає на своє місце. Згадати і визнати хочу інше. Коли я заговорив про наше сімейне життя, я хочу від свого імені і від імені моєї дружини, а вашої мами просити пробачення у вас дітей, щоб ви нам простили те, що по вашому баченню було. Для вас кривдую з нашого боку. Особисто я, описуючи про це, не хочу виправдати себе перед вами, а навпаки, хочу поставити все по своїх місцях. Ми, як і всі інші люди, не прожили без помилок, щоб ми могли сказати, що з нашого боку по відношенню до вашого виховання було все тільки абсолютно правильно. Як я писав вище, з роками розуму прибавляється, і я усвідомлюю, що десь і перегнув палку, виховуючи вас, за що прошу вас прощення, щоб я з легким серцем міг відійти зміж вас з цього світу. Та все ж, я знаю, я переконаний, що ви, в кого є дорослі діти, вже поміняли своє бачення а як ні, то з часом поміняєте, щодо батьківських вимог для дітей. Тільки той може не поміняти, хто дозволяв би своїм дітям робити, що їм заманеться. Та те не усуне проблеми, а тільки відсуне її на деякий час, навпісля, коли може бути вже пізно. Ми у нашій сім'ї мали такий девіз, що ми і наш дім служитимем Господеві. Цього вчили і цього домагалися. Для нас, батьків, це визначна заповідь щоб підготувати своїх дітей так, що коли вони вийдуть між людьми, вийшли такими, які не були б утягнуті нікому, а навпаки, благословенням. Чого ми й добивалися з Божою допомогою що всі ви є такими. При виховній праці біля вас я деколи був занадто суворий до тих, хто, незважаючи на наші батьківські вимоги, все ж робив своє. Дозвольте мені декілька стів сказати і у свої виправдання. Якщо ви, читаючи чи слухали мої спогади, були пильні, ви пам'ятаєте моє дитинство при якій дисципліні виріс я, під надзором і вимогами мами-мачехи. Я просто не розповів з цього, як воно кривдно було, тому що навіщо згадувати те, що давно простив. Але пережити тобою у дитинстві залишає свій вплив на людину, і вона рахує те за норму життя. Тому я й був такий вимогливий. А якщо рахуєте, що був занадто вимогливий, знову прошу, простіть. То був рефлекс пережитого мною в дитинстві. Вірю, що коли ви всі доживете до моїх років і вправитеся своїми дітьми, то ваші погляди відносно виховання переміняться. Те, що сьогодні земними законами дане право дітям робити, що вони хочуть, і батьки не вправі їх виховувати давніми законами. Дасть плід, коли ті діти поверостають, і як Бог і далі буде милостивий до цієї землі, де ми тепер живемо, то дасть розуму державним мужам влади. І знову засідатимуть законодавчі органи в парламенті, щоб відпрацювати нові закони щодо виховання дітей по давніх мірках, тому що така демократія і гуманізм без заборон і вимог може привести тільки до абсолютної анархії. Я все життя був вимогливим в першу чергу сам до себе, того вимагав і від інших. І від вас, мої діти, теж. Це святий обов'язок батьків, але ж деколи не мав потрібної витримки, бував гнівний, Домагаючись послушності, і декому доставалося з надлежком, за що знову прошу прощення, бо виправити те вже не можу. Вибачте і простіть, щоб і вам було прощено. Я свої кривди, які з вашими непорівнянні, щиро простив свої мамі, мачусі, і за те маю легкість на душі. Простіть і ви мені. І відпустіть з мером нас з мамою з цієї землі, щоб наша зустріч у вічності, де ми будемо ждати вас, була світлою і радісною. Наші благословення для вас ми залишимо на диску сиді. Про наш рід марчуків На Буковині, в Чернівецькій області, в Глибоцькому районі, Марчуків не було, ні в одному селі. В нашому були дві родині. Це мій батько Марчук Манолі Дмитрович і його брат Марчук Ніка Дмитрович. Їхні хати були поруч одна з одною, майже в центрі села. Мій дід Дмитро, якого я вже не зазнав, помер дочасно, і баба теж, так що я їх вже не бачив. Батько Манолі, Розповідав нам, що дід звідкись приїхав жити у Кам'янку, але звідки і коли того не знав. До того у Кам'янці Марчуків не було. Батько мій Манолі народився 1983 року, прожив 89 років, помер в 1972 році, був зовсім неграмотний, не читав і не писав. Знав тільки те, що чув від людей, які читали і знали дещо, і йому розказували. Був працьовитий, а також був майстром по дереву. Сім років служив у війську, воював у Першій світовій війні, і сім років не був дома, із-за своєї військової служби. Господарював добре, мав повагу між людьми, як добрий порадник, і церковник, похований в кам'янці біля могилі моєї мами-домки, царство йому небесне. Моя рідна мама-домка народилася 1890 року, прожила 42 роки і померла в 1932 році. Народила вісім дітей, одна дочка Параска померла дитиною. Мама-домка з початку спільного життя з батьком під час війни сама з діточками прожила у великих труднощах і злиднях, бо тато був на фронті, а опісля захворіла і ніхто з нас не знає, яка була її хвороба. Тоді грошей на лікарів ніде не було взяти, і вона на 42-му році життя померла, царство її небесне. Могила її Біля могели батька мого. Друга моя мама Катріна. Походила з родини Гайдамащуків. Прожила приблизно років 80. Померла 1967 року. В неї була травмована одна рука, якою вона працювала. Але вона зовні була деформована. Та й було причиною, що вона залишилася старою дівою і вийшла замуж за мого батька. Пішла на семеро дітей, їй було важко з нерідними дітьми. З тієї причини вона була дуже нервовою і нам доставалося багато бійки не по заслузі. Але коли я підріс, то розсудив, що її було досить важко і враховуючи те простив її і співчував її, царство її небесне, поховано в кам'янці. Моя сестра Марія народилася 1909 року, прожила 90 років, померла 1999 року, похована в Сполучених Штатах Америки, штат Вашингтон, місто Ванкувер. Її чоловіком був Загарюк Николай Николаевич 1903 року. Народження. «Помер в 65 років. Я спочатку жив у них після смерті моєї мами 6 років, а з 1944 року після епідемії Тефу знову жив уже з нею до кінця її віку. Вона була мені мамою. була дуже доброю, грамоти не знала зовсім». Але після того, як покаялася, навчилася читати сама, щоб читати Біблію. І читала добре. А навчилася у 35-річному віці. Мій старший брат Степан. Народився 1912 року. Прожив 81 рік. Помер 1993 року. Похований в Кам'янці. Під час Другої світової війни коли всіх мобілізували на фронт, його залишили організувати державний бізнес «Ісопункт», щоб заготовляти деревину для відбудови руїн, нанесених війною. І він був начальником цієї організації, в якій працювало приблизно 300 людей. Описую про це тому, щоб ви побачили, як Бог тих, хто призначений до спасіння, за кого моляться рідні, працює над такими і виводить їх з темряви, щоб вони спаслися. Мої старші сестри пізнали Івангельську істину і покаялися. Він теж все розумів і думав покаятись, хоча наш батько тримався православ'я. Я, я пам'ятаю, як я ночував у нього, і він виходив вечором на подвір'я і молився під зоряним небом, щоб дружина против на тому не бачила. А коли йому запропонували ходити в начальстві, він ради того відклав покаяння на опісля і начальникував, все від Господа. Так проминуло тридцять років. Ми неодноразово напоминали йому, що потрібно покаятись і миритися з Богом. Він не перечував нам, але мовчав і робив своє. По службі піднявся високо. Вже працював начальником біржи сировини на Красноїльському ДОЦІ. Це увесь ліс, який отримував ДОК для переробки, був під його розпорядженням. Жив дуже добре. Його дружиною була приїжджа жінка по імені Люся, яка працювала бухгалтером. Дітей у них не було, вони на рік і по два рази їздили по курортах, за що потрібно було платити немалими грішами, і вони у них були. Та після 30 років Бог став працювати над ними. Вони обоє одночасно захворіли, і так страшно захворіли, що не могли дотягнутися рукою до телефону, який був на шафці біля ліжка, щоб комусь подзвонити про свою хворобу і викликати лікаря. Проминув перший день їхньої хвороби. До них, до хати, ніхто не зайшов. І ніхто не знав, що вони хворі. І вони не могли подзвонити, настільки скувала їх хвороба. Проминув другий день, а в хату ніхто не увійшов. Хоча до них приходили постійно люди, які допомагали їм у всьому, як начальникам. А тоді Бог заборонив комусь увійти. Проминув третій день. Ніхто не вийшов, а вони без їжі, без краплі води в роті, вже пробули три дні.